«Мадам, величезне вам дякую!» І відразу зник. «Підсунься ближче і сховайся», – сказала мама. «Ну і пощастило ж нам. У мене ще ніколи не було шовкової парасольки. Нам вони не по кишені». «А чому ти спершу поводилася з ним так жахливо?» – запитала я. «Я хотіла переконатися, що він не якийсь шахрай», – пояснила мама. «І я переконалася». Він справжній джентльмен, і я задоволена, що змогла йому чимось допомогти. «Так, мамо», – погодилася я. «Справжній джентльмен», – продовжила мама. «І заможний, інакше б він не роздавав шовкові парасольки. Я анітрохи трохи не здивуюся, якщо він якась титулована персона, сер Гаррі Голдсорсі чи щось таке. Так, мамо, і нехай це буде для тебе уроком» продовжила мама. «За будь-яких умов уникай поспішності. Щоб правильно когось оцінити, потрібен час. Так ти ніколи не помилишся». «Ой, дивись, мамо, он же він!» – вигукнула я. «Де?» – стрепенулась мама. «Там! Переходить дорогу! Господи, мамо, а куди це він так поспішає?» Ми стояли і дивилися, як старий спритно маневрує в потоці машин. Перейшовши дорогу, він повернув ліворуч, ані трохи не сповільнивши ходу. «Щось він мені не здається дуже втомленим», – сказала я. Мама мовчала. «І якось не схоже», – додала я, – «що він намагається зловити таксі». Мама стояла зовсім нерухомо і дивилася через дорогу на старого. Нам було його чудово видно, і він явно кудись поспішав. Він просто мчав тротуаром, оминаючи інших перехожих і розмахуючи руками, як солдат на марші. «Старий щось замислив», – сказала мама. Її обличчя стало кам'яним. «Що саме?» «Не знаю», – кинула мама. «Але я неодмінно дізнаюся. Ходімо». Вона взяла мене за руку, і ми разом перейшли дорогу. Потім звернули ліворуч. «Ти його бачиш?» – спитала мама. – Так, – відповіла я, – я його бачу. Він завертає за ріг. Ми дійшли дорогу і звернули праворуч. До старого залишалося двадцять ярдів. Він дріботів тротуаром, наче кролик, і нам, щоб не відстати від нього, доводилося дуже поспішати. Дощ лив ще сильніше, і я бачила, як з полів його промоклого капелюха стікала вода йому на плечі. А от нам під нашою великою шовковою парасолькою було затишно й сухо. Що ж він таки замислив? запитала мама. А що, якщо він обернеться і помітить нас? спитала я. Мені байдуже, сказала мама, він нам збрехав, сказав, що вже не може йти, що буквально падає з ніг. Він безсовісний брехун, він найсправжнісінький шахрай. Ти хочеш сказати, мовила я, що він усе таки нетитулований джентльмен? Помовчи трохи сказала мама. На наступному перехресті старий знову повернув праворуч. Потім він звернув ліворуч. Потім праворуч. «Я від нього так не відстану», сказала мама. «Він зник», вигукнула я. «Куди ж він подівся?» «Він зайшов у ті двері», сказала мама. «Я це бачила, у той будинок, господи, та це ж паб». Це справді був паб. «Червоний лев», було написано на його фасаді. «Ти хочеш зайти туди?» «Ні», – сказала мама. «Ми подивимося через вікно». Вздовж усього фасаду пабу було велике вікно. Із внутрішнього боку скло трохи запітніло, але скрізь нього все одно було чудово видно, особливо, якщо підійти в притул. Ми стояли біля вікна пабу, тісно притулившись одна до одної. Я трималася за мамину руку. Великі краплі дощу гучно стукали по парасольці. «Ось він», – сказала я. «Я його бачу!» Зал був повний людей і сигаретного диму, і наш старий перебував у самому центрі всього цього. Він уже встиг зняти пальто та капелюх і тепер пробирався крізь юрбу до барної стійки. Діставшись, він поклав долоні на стійку бару і щось сказав бармену. Я бачила, як ворушаться його губи. Він робив замовлення. Бармен відвернувся, а через кілька секунд подав йому невеликий келих, наповнений світло-коричневою рідиною. Старий поклав на стійку фунтову банкноту. «Це ж мій фунт!» – прошепіла мама. «Тільки подумати, яка нахабність?» «А що в келиху?» – запитала я. «Віскі!» – сказала мама. «Чистий віскі!» Бармен не дав з фунта жодної решти. «Напевно, це потрійний віскі?» – сказала мама. «А що таке потрійний?» – спитала я. «Це утричі більше за звичайну порцію», – відповіла мама. Старий узяв келих і підніс його до губ. Він обережно нахилив його, потім нахилив сильніше, ще сильніше, ще сильніше, і дуже скоро весь віскі зник у його горлі одним довгим ковтком. Це просто сміховинно, сказала мама. «Уяви собі заплатити цілий фунт за те, що можна випити одним ковтком. Це обійшлося йому більше, ніж у фунт, виправила я. Це обійшлося йому в шовкову парасольку за двадцять фунтів. Отож бо й воно, погодилася мама. Він просто божевільний. Старий стояв біля стійки з порожнім келихом у руці. Він тихо посміхався, і по його круглому рожевому обличчю розлилося блаженство. Я бачила, як кінчик його язика облизав сиві вуса, ніби в пошуках останньої краплі дорогоцінного віскі. Він повільно відвернувся від стійки і почав пробиратися назад до місця, де висіли його пальто і капелюх. Він одягнув капелюх. Одягнув пальто. А потім, із дивовижною невимушеністю, так, що ніхто б нічого і не запідозрив, він прихопив із вішалки одну з багатьох мокрих парасольок, які там висіли, і направився до виходу. «Ти тільки поглянь!» – вигукнула мама. «Ти бачила, що він зробив?» «Цсс!» – прошепотіла я. «Він виходить!» Ми опустили парасольку, щоб приховати свої обличчя, і обережно виглядали. Старий вийшов, але навіть не глянув у наш бік. Він розкрив над головою свою нову парасольку і поспішив вулицею в той бік, звідки прийшов. «Так ось чим він тут промишляє», – сказала мама. «Геніально зроблено», – сказала я. «Супер». Ми пішли за ним і повернулися на головну вулицю, де вперше його зустріли. А потім ми побачили, як він легко і невимушено обміняв свою нову парасольку на ще одну фунтову банкноту. Ця парасолька дісталася високому худорлявому хлопцеві, який не мав ні пальта, ні капелюха. Як тільки угода завершилася, наш старий поспішив вулицею і швидко загубився в натовпі. Цього разу він пішов в іншому напрямку. Ти тільки поглянь, який хитрий, захоплено вигукнула мама. Він ніколи не заходить двічі в той самий паб. Тут пабів вистачить, зауважила я, на весь вечір. Так, погодилася мама. Звісно, і я б'юся об заклад, що він як божевільний молиться Богу, щоб пішов дощ».